Tak v dnešním setkání jsme se snažili, pokud je v rámci možností a v rámci času, nějak krátce pochopit, co je karma a jak s ní zacházet. No a složil jsem všecko možné dohromady, abych nějak vytvořili jistý obraz no a teď doufám, že ten obraz něco nám dal. Tím, že jsem se snažil vytvořit ten obraz přijatelný, tím taky jsem se snažil dávat vytarkový čáru dohromady. Tak doufám, že jste se též snažili dávat tu vytávkový čáru, uvažovat o tom a poslouchat s, s pochopením. No a e, samozřejmě je plno věcí, které jsem vysvětlit nemohl a které jsem vysvětlil, ale nevysvětlil v detailu. No a e, to jsou věci důležité též pro naše pochopení toho, co se učíme a co se snažíme praktikovat. Z hlediska yoga čáry o tom budu mluvit teď na tom kurzu, co mám za pár dní. Právě to pochopení je to nejdůležitější, aby jsme správně praktikovali. Nebudeme správně praktikovat, pokud nemáme správné pochopení. A to správné pochopení se manifestuje tak, že právě máme entuziasmus pro to, co děláme, máme víru v to, co děláme a tím pádem my praktikujeme s odaností a praktikujeme kontinuálně. Jestliže jsme schopní takto praktikovat s pochopením, pak... Ta cesta bude rychlá. Jestliže nejsme schopni takto praktikovat, no tak ta cesta bude pomalá, anebo se od té cesty odvrátíme, protože vlastně nechápeme do hloubky to, co děláme. Aby jsme něco dělali s nadšením a s pochopením, musíme mít o tom jasnost. No a tak využijeme tohoto setkání k tomu, aby jsme se udělali jasnost o těch snad nejdůležitějších konceptech k pochopení buddhismu, což je karma. A karma, jak už jsme se zmínili, se nedá oddělit od darmy. Karma a dharma jsou vlastně... to vypadlo jo takže... ono to před vypadlo takže... ale už to zase jde takže snad to bude dobré. ale nahrává se aj tak se dvě nahrávání jsou takže dobře dobře výborně všichni jsou Přítomný nebo máme čekat ještě na někoho? Tak v dnešním setkání jsme se snažili pokud je v rámci možností a v rámci času nějak krátce pochopit, co je karma a jak s ní zacházet. Hm? No a složil jsem všecko možné dohromady, abych nějak vytvořil výstavý obraz. No a teď doufám, že ten obraz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 se snaží pochopit karmu, darmu a mysl jakožto zákonitost. Čemu se říká Niyama. Tež svět to mu se říká to, že se ze švestky zase vznikne švestka, to je též zákonitost. To, že z černý karmy vznikne zase neblahý výsledek, to je tež zákonitost. Takže že z bílý karmy zase vznikne žádoucí následek, to je tež zákonitost. A to, že mysl se má jistý obsah a že se hýbe tak, jak se hýbe, to je tež v základním Učení To je tež zákonitost. Teď my se snažíme pochopit cestu bodhisatvy. Cesta bodhisatvy je jaká cesta? Je cesta pochopení těchto základů, které tvoří buddhismus, na základě reality nejvyšší. My nemůžeme chápat buddhismus, jestliže nechápeme, co je pravda nejvyšší a co je pravda relativní, neboli pravda ve světě. Tež my e, nemůžeme pochopit darmu, nemůžeme pochopit karmu, jestliže tež nechápeme rozdíl mezi tím, co je Pravda nejvyšší a co je pravda ve světě. Z hlediska, jelikož se snažíme praktikovat to, co je těžší pochopit, jestliže skutečně chceme pochopit učení Bodhisattvu a praxe Bodhisattvu, snažíme se pochopit to, co je těžší. Těžší znamená těžší pochopit, protože je to hlubší. A je to hlubší proto, že jakožto ti, kteří se snažíme praktikovat cestu bodhisattva, snažíme se pochopit naši zkušenost z hlediska pravdy nejvyšší. To je zobčen. to je mahajanové učení, bez majánového učení nemůže existovat žádný z Ale pochopení naší zkušenosti z, z hlediska pravdy nejvyšší není možno, právě není možné, bez hlubokého pochopení budhová učení. Právě proto já obzvláště se snažím o ten přístup k studii a k praxi buddhismu, že veškeré složky, které tvoří buddhismus, se navzájem doplňují. To neznamená, že my, když se díváme na svět z hlediska pravdy Nejvyšší, my nechápeme pravdu relativní. Pravda relativní, je stejně musí být stejně tak hluboká, jako pravda nejvyšší, aby jsme chápali učení v jeho hloubce. A na základě právě hloubky učení. My věříme v to, že získáme ten stav čistoty, který je. Cílem cesty, ne, stav čistoty je, ať praktikujeme jakoukoliv cestu, náš cíl je stav čistoty. Ten stav čistoty je rychlejší právě na pochopení naší zkušenosti na základě pravdy Nejvyšší. Ale aby jsme pochopili pravdu Nejvyšší, musíme. Se stále z ducha přítomňovat. Praxe ducha přítomnosti, praxe sampraďania, je praxe stotožňování si nejvyšší reality, stotožňování se stavu prázdnoty. To je Zobčen, to je v tom je tež podobný Vzen. Já nemám eh, moc zkušenosti s Zobčen, mám jistou zkušenost s Zen. To je praxe Zen. A to je praxe vlastně spojování všeho toho, co. Eh, tvoří buddhismus v jeden celé. Čili spojování střední cesty, spojování závislého vznikání v jeden celé. Na základě jednoho principu, principu nej, pravdy nejvyšší, pravdy jedině, no a to je pravda prázdnoty. Ta pravda prázdnoty je pravda sféry darmy. je pravda Karmi, je pravda. Eh, vys, eh, pravda neupadání do extrému. Hm? Zobčen stejně tak jako zen, je pravda neupadání do extrému. To je jasně vysvětleno tež v, v dílech, obzvláště Maitrey, Madianta Vibanga. Vysvětlení střední cesty. Střední cesta je stav ducha přítomnosti, čili stav prázdnoty. Teď. Na základě čeho? Na základě pochopení, ať, že jakékoliv rozdělování, a my poznáváme svět tím, že rozdělujeme, že jakékoliv rozdělování nemůže mít Opodstatnění samo o sobě. Může mít opodstatnění jedině v rámci celku. Ale my ne. My rozdělujeme, jako kdyby rozdělování mělo opodstatnění samo o sobě. A my pak ulpíváme na našem rozdělování. A tím my diskriminujeme jeden názor vůči druhému, my diskriminujeme jednu existenci vůči druhé, my diskriminujeme jedno pojetí dobra vůči druhému pojetí dobra, jedno pojetí zla vůči druhému pojetí zla, jedno pojetí existence vůči druhému pojetí existence, jedno pojetí věčnosti vůči druhému pojetí věčnosti jedno pojetí nihilismu vůči druhému pojetí nihilismu a tím že vlastně se utápíme v v rozdělování my nechápeme sílu střední cesty síla střední cesty je síla ducha přítomnosti Ducha přítomnost je synonym moudrosti. A jedině ve stavu moudrosti my můžeme pochopit, co je dárma a co je karma. A můžeme tvořit, tak, že ten který tvoří je iluzorní můžeme dělat v tom smyslu že ten kdo dělá je iluzorní a ten kdo dělá ten kdo tvoří ten zakrývá vlastně tu skutečnost samotného tvoření samotného dělání samotného cítění. Ten, kdo cítí, zakrývá proces cítění. Ten, kdo vnímá, zakrývá proces vnímání. Ten, kdo poznává, zakrývá proces poznávání. proces poznávání, proces dělání, proces tvoření, My můžeme pochopit jedině na základě pochopení nerozličnosti všeho, co se děje, od celku. A ten celek, který je nerozlučitelný, nepochopitelný, Neuchopitelný. My, jakožto studenti hm, střední cesty, my nazýváme prázdnotu. To neznamená, že prázdnota existuje. Prázdnota, která existuje, je prázdnota, která zakrývá prázdnotu. prázdnota je jenom prostředek k pochopení toho, že v naší skutečnosti uvnitř i venku skutečnost uvnitř a venku se nedá od sebe rozdělit. V naší skutečnosti se nedá nic skutečně chytit jako něco, co patří nám samotným. No a toto poznání je právě poznání toho, jak žít v darmě a nebýt nic jiného než darma, žít v karmě a nebýt nic jiného než karma. Tím, že vlastně přijmeme sebe v rámci prázdnoty. A to je čen, to je Zen. To jsme se snažili vysvětlit. No a teď o tom můžeme přemýšlet. A když přemýšlíme, vystanou otázky, když vystanou otázky, vystanou odpovědi. Ten, kdo si neklade otázky, ten žádné odpovědi mít nebude. A jestliže já jsem se něco naučil, tak jsem se naučil tím, že jsem právě kladl otázky a snažil jsem se je vyřešit. A nebyl jsem spokojen se, s, tím, s těmi odpověďmi, co mi byly dány, anebo co jsem si přečetl. No a Začal jsem zkoumat, že je možno vidět věci zase úplně jinak. A též máme pravdu. Možno vidět věci v mnoha různých aspektech. A to právě proto, že věci samotné jsou neuchopitelné. Teď tím, že to chápu, já můžu chápat sebe i druhé. Když to nechápu, protože vidím sebe jako něco skutečného, jak buddhismus, obzvláště buddhistická logika, jasně. Vysvětluje, protože vidím sebe jako něco skutečného, já vidím i ty druhé jako něco skutečného. Já nemůžu vidět druhé jako něco skutečného, pokud nevidím sebe jako něco skutečného. A když toleruju, Sebe, když se učím tolerovat sebe v rámci prázdnoty, já se učím je tolerovat druhé v rámci prázdnoty. A tím získávám horizont v rámci karmy získávám horizont svobody, která je v rámci eh, vlastně program, programovosti věcí. Ty věci se stávají na základě jisté zákonitosti a ta zákonitost nepatří mě. Ta zákonitost patří mě, patří karmě, ale nepatří mě. Ale to já nemůžu poznat tím, že si řeknu, že mě to nepatří. Tak jako, jak jsme se zmínili, Díga Nága říká, že tyto pocity mě nepatří, to nejsem já. A potlačuje pocity, potlačuje sebe, Jestliže potlačujeme pocity, potlačujeme sebe, potlačujeme své vnímání, no my nepoznáme ten horizont prázdnoty. Horizont svobody v rámci jednání, v rámci cítění, v rámci vnímání. My poznáme horizont svobody v rámci jednání, v rámci vnímání jedině tím, že to vnímání, to cítění, to dělání, my poznáváme v rámci prázdnoty. A to je esence, to je základ pro pochopení cesty Bodhisattvy. Já dělám, ale dělám v rámci prázdnoty, já cítím. Ale cítím v rámci prázdnoty. Já vnímám, ale vnímám v rámci prázdnoty. Já chci, ale chci v rámci prázdnoty. Mně se to líbí, ale mě se to líbí v rámci prázdnoty. Mně se to nelíbí, mně se to nelíbí v rámci prázdnoty. A tím začínám vidět sebe i druhé. v rámci jednoho procesu. A to, co je v rámci procesu, to nemůže mít v žádnou vlastní podstatu. A to je právě v rámci činění, což karma je, je ta Svoboda činění na základě poznání. Tak jsme objasnili to, co jsme chtěli říct. A teď se můžeme věnovat diskuzi. Hm? Kdo si rozmyslel nějakou otázku? Prosím. Myslím, bychom a moje otázka je, že ten skutečný stav, stav, který nás měří, že to, ako sa ho dotýkáme a koho pronikáme, že si něco Tak my musíme. Eh, co my jsme? To, co říkáme, to, co děláme, a to, co myslíme. To jsme my. To, co děláme, to, co říkáme, to, co myslíme. Čili karma též je karma myšlení, karma mluvení, karma dělání tělem. To jsou tři druhy karmy. A my děláme něco, Protože máme motivaci. Je to tak? Jestliže nemáme motivaci, no tak děláme něco, co motivace je to, co nás, nám dává podmět k dělání. Je to tak? Jestliže nemáme motivaci, nemáme podmět k dělání. Je to tak? No a tak jsme jako oblomov, jo? <laughs> prostě spíme. A můžeme najít štěstí ve spaní. Ale právě poznání v buddhismu je stav bdělosti. V znamená doslova schopnost dávat si věci dohromady, dávat si to, co děláme tělem, co děláme e, ústy a to, co děláme myslí, dávat si dohromady na základě moudrosti. A moudrost sama se z hlediska buddhismu, moudrost ne, nemůže přijít bez e, podmínek moudrosti. Ty podmínky moudrosti musíme správně pochopit. To je, to je koncentrace, správná koncentrace, to je správná ducha přítomnost, tedy saty. Můžeme proležit sampad, jako uvědomění bez správné ducha přítomnosti nebude nikdy správné uvědomění. A jde bez správného. Správné uvědomění potřebuje správnou koncentraci, potřebuje eh, správnou ducha přítomnost, potřebuje správné úsilí, hm? potřebuje víru. Je to tak? Potřebuje eh, entuziasmus, potřebuje eh, praktiku, stále opakování. Hm? Budismus, stejně tak jako yoga, definuje jogu jako, jako praxe a odpojování. My protože praktikujeme, my se odpojujeme od toho deformovaného dojmu, že my jsme něco skutečného, co tady je, a co je něco stálého, co se nemění. Ale to, co se nemění, to je právě ten stav prázdnoty. Proto kromě prázdnoty, jestliže praktikujeme cestu bodhisattví, neexistuje žádná skutečnost sama o sobě. Skutečnost sama o sobě, to je právě ten stav prázdnoty, který nás naplní. Jestliže budeme praktikovat. A stav prázdnoty je stav odpojení se od chňapání uvnitř venku, uvnitř venku, hm? chňapání velkého světa, chňapání malého světa, chňapání po našich představách, chňapání po našich počítkách. Chňapání po našich názorech, chňapání po naše myšlení. To je jeden proces chňapání, který zakrývá z hlediska praxe Bolisátu: zakrývá skutečnost prázdnoty. Jelikož my správně praktikujeme, my, ta správná praktika nás vede k, ke stavu vyrága. Vyrága znamená odpojení se, my děláme, ale my se odpojujeme od toho, co děláme. Tak to můžeme dělat dobře. My myslíme, ale my se odpojujeme od toho stavu myšlení. Tak můžeme myslet dobře. My cítíme, ale my se odpojujeme od toho stavu cítění. Tak můžeme cítit dobře. My vnímáme, ale my se odpojujeme od toho stavu vnímání. Tak můžeme vnímat správně. Tím, že to chápeme, správně praktikujeme. Jestliže to nechápeme, no tak nepraktikujeme správně protože nepraktikujeme správně, projeví se to v našich počicích, v našem vnímání, v našem myšlení, v našem jednání, v našem mluvení. No a to je to uvědomění. Uvědomění čeho? Uvědomění prázdnoty. Která je skutečný stav věcí? Čili jedině to, co nás povede k pochopení dármy pochopení karmy, to je to uvědomění. To uvědomění a práznota není odlišné. To je filozofie bodhisattva. Protože cesta a cíl cesty se nedá od sebe oddělit. Cesta a ovoce cesty se nedá od sebe oddělit. To je Mahajan. Proto my můžeme studovat cestu z hlediska cíle cesty, a my můžeme sledovat cíl cesty z hlediska cesty. Je to jasný? My, co poměli, to, jako to zakrývání, jako to bez... to zakrývání co, co nás zakrývá, to, jsou, to je naše karma, to, je, to jsou naše kléša, to jsou naše zakalené pocity, to jsou naše znečištění, které vedou k zakaleným pocitům. Zakalené pocity jsou napojené na nesprávné vnímání, protože počítek vznik, vzniká z vnímání. To, co vnímání. to, co vnímáme, to jsou obrazy, to není skutečnost, ale obrazy skutečnosti. A to, že ulpíváme na těch obraze skutečnosti, skutečnosti, to právě nám zakrývá ten skutečný stav věcí, který je práznota. My neulpíváme na skutečnosti. My ulpíváme na obrazech skutečnosti, které jsou výsledkem neodličitelné od naší karmy. A naše karma se projevuje v našem ulpívání na našich konceptech. A ty koncepty, to, jsou, to není nic jiného, než ty obrazy v naší mysli, podle kterých my pak jednáme. To je yogačára, protože my jsme nepronikli ty obrazy, proto my se jich držíme. A nechápeme, že ty obrazy a to zrcadlo je jedna realita. Ty obrazy jsou ze stejného materiálu jako to zrcadlo. To je yogačá. To je jednání podle jogi, doslova. A to je základ z občanů. My chceme jednat podle jogy no a proto my z hlediska buddhismu my se cvičíme v odpojení od všech objektů naší zkušenosti na základě Správného cvičení. Jedně správné cvičení přinese správné odpojení. Jestliže, se nesprávně, jestliže cvičíme nesprávně, no tak to nepřinese správné odpojení. Jedně, když cvičíme správně, můžeme mít správné odpojení. A správné odpojení je odpojení od všeho, i od, nakonec, i od darmy odpojení od dharma a karma, jsou neodlučitelné. Dharma, karma je prostředek k tomu, aby jsme hluboce pochopili nutnost odpojení. Všichni bytosti jsou vytvorené svou minulostí. Ale my můžeme v sobě najít sílu, se, eh, přestože jsme vytvořeni naší minulosti, tím, že ji pochopíme, my se můžeme od té minulosti odpojit. Čím? Tím, že jsme ducha přítomní. Ducha přítomný vůči tomu, co je skutečný obsah naší zkušenosti. Skutečný obsah naší zkušenosti je to, co se nedá chytit, protože ten, kdo chytá, je právě ten, který si sám překáže, Jak si překáží karmou tymi e, e, zašpiněním pocitu no a e, ty výsledky karmy, hm? což je naše tělo, což je naše omezení. Hm? Tím, že toto omezení chápeme tak, jak je, ale nevážeme se na něj, no, tím se vlastně osvobozujeme od karmy. My děláme, ale ne v rámci já. Dělání v rámci já není skutečné dělání stejně tak jako cítění. V rámci já není skutečné cítění. Proto skutečné cítění je nadcítění. Skutečná karma je nad karmu. Skutečné vnímání je nad vnímání. Skutečné dělání je nad dělání. A to je paradox. A jak pochopit ten paradox? No, treba poznáť. Ducha přítomnost. Ten dochyta, to je, to jsou ty... To jsou ty překážky, které zakrývají skutečný stav. Ten, kdo chytá, to jsou ty překážky, které zakrývají skutečný stav věcí. Z hlediska cesty Borisatvy jiný stav věcí neexistuje, ať už je? bytosti omezené nebo jsme budhové, jiný stav neexistuje. Skutečný stav věcí není stav tak, jak ho vidí bytosti pomatené, to říká i Abhidarma koša, ale tak, jak ho vidí bytosti, které jsou prostí pomatení. To je skutečný stav. Ale my vidíme skutečný stav v rámci toho, jak ho vidí bytosti pomatené. A pak se nemůžeme divit tomu, že jsou sami pomatené. Je to tak? To znamená, že my ignorujeme to, co vidí bytosti pomatené. Proto buddhismus tvrdí, co je správná karma. Karma mlčení, monéja. Jaký je rozdíl mezi probuzeným, probuzenou bytostí a neprobuzenou bytostí? Probuzená bytost myslí ale myslí v tichu. Probuzená bytost mluví, ale mluví v tichu. Probuzená bytost jedná, ale jedná v tichu. Moneja. Proto písmo tvrdí: Jáča louké Samutiu, na upej ty muni. Ten, kdo mlčí, to je ten, který je probuzen. Ten zná konvence ve světě, ale nechňapá po nich, nedrží se jich. My známe konvence ve světě, ale chňapáme po nich, Držíme se jich jako klíšťata hm? No a tím vytváříme protichudné počitky. Proč vytváříme protichudné počitky? Kvůli karmě a kvůli výsledkům karmu. A ty zakrývají skutečný stav věcí ve světě. Je nám to jasno? Tak se snažíme a snažíme se pochopit, čím dál tím lépe a tím pádem meditujeme s jasností. Plno lidí medituje, ale medituje bez jasnosti. A to není dvukče. To není zem. Meditovat s jasností je meditovat s pochopením, že to je právě ten skutečný stav. Ta prázdnota, to je ten skutečný stav. Jiný stav není. Od samého počátku nikdy jiný stav nebyl. Když to pochopím, tak poznám skutečné odpojení. Když poznám skutečné odpojení, poznám to, tu slast mlčení. Když poznám slast mlčení, pak jednám, mluvím a myslím ve stavu mlčení. No a jsem v klidu. A když nejsem v klidu, tak vím, že nejsem v klidu, protože kecám. Je to tak? Hm? A když vím, že kecám a kecám, no tak ty důsledky toho kecání nebudou tak, tak hluboké. Jestliže kecám a nevím, že kecám, no tak pak se nemůžu divit, že žádný... Žádnou radost, skutečnou radost, moc nezažívám. No a tak se učíme. A jelikož se učíme s tímto přístupem snadněj, no tak snadněji získáváme těch, ty pozitivní důsledky, správného učení a to je to odpojení. Odpojení od čeho? Od té karmy? A od té darmy. Tím, že jsme pochopili, že právě ta dárma. To, co drží vlastní podstatu, nemůže být nic jiného, než právě ten stav prázdnoty. To, ta darma, jakožto přijetí objektu, jakožto počítek a tak dále, tež může existovat jedně v rámci prázdnoty, počitek zůstane počitkem. jedně v rámci prázdnoty. Jestliže tam je někdo, kdo cítí, no tak ten počitek nebude v rámci prázdnoty. Proto Mahajanové učení dává důraz na prázdnotu všech objektů naší zkušenosti, základní buddhismus, což je vlastně základ pro naše pochopení prázdnoty jako jediné zkušenosti, nás k tomu vede. Nám ukazuje, že to, co my vnímáme jako zkušenost, skutečně zkušenost není. To je zkušenost daná našimi koncepty a ty koncepty se stále mění. A my máme dojem toho, že se nemění právě tím, že my neulpíváme na realitě, ale my ulpíváme na koncept. My bytosti neulpíváme na realitě, protože realitu neznáme. My ulpíváme na konceptech, které si o té realitě děláme. No a to je právě ulpívání na těch obrazech mysli. Ale ty obrazy mysli nejsou oddělené od mysli samotné. Jestliže ulpíváme na obrazech mysli, ulpíváme na mysli samotné. Jestliže ulpíváme na mysli samotné, ulpíváme na všem, protože vše, co se nám vyjeví, se nám může jenom vyjevit na základě mysli. Je to tak? Musíme se sami přesvědčit, že je to tak. Jestliže se sami nepresvědčíme, nikdo nás nepresvědčí. Když je to sebe lepší učitel, může nás jenom vést k tomu, aby jsme se sami přesvědčili. Nikdo to za nás neudělá. Čím více přesvědčíme, tím víc odhodlání budeme mít. Bez odhodlání my se nikam nedostaneme. Je to tak? Vidíme to stejně. Tak, máme ještě nějaké otázky, pojednání, jak to vidíme? My se vědkat, když tělem a myslí, kdy máme nějaké hránické příčiny a pak když už nějaké důsledky a v nějakých nebo dění a my si myslíme, že se to děje nám, že jsou naše a máme vlastně pocity, možná v nějakých emocích, máme, je to o tom, že. To jsou... je pravda, že jsou naše, ale to je pravda relativní, to není pravda nejvyšší. Právě proto je třeba poznat hm? pravdu relativní a pravdu nejvyšší. Jestliže poznáme jenom pravdu relativní, nepoznáme pravdu nejvyšší, nemůžeme poznat buddhismus. Jestliže poznáme jenom pravdu nejvyšší, nepoznáme pravdu relativní, takže nemůžeme poznat buddhismus. To říká Nagarjuna. Buddhismus my můžeme poznat jedině tím, že poznáme pravdu relativní jako pravdu relativní a pravdu nejvyšší jako pravdu nejvyšší. A pravda nejvyšší nemůže být závislá na rozdělující mysli. Nakonec my se učíme pravdu relativní, aby jsme neulpívali na rozdělující mysli. Proto se učíme to, co v základním se často považuje jako pravda nejvyšší. Z hlediska cesty bodhisatvy je stále ještě pravda relativní. To, co my rozdělujeme, může být jen pravda relativní. Protože v té nejvyšší realitě, a ti nazveš nirvánou nebo nazveš ji prázdnotou, Právě to rozdělování se stává iluzorní. V tom, v, tý, v tom iluzorním právě existuje ta dualita. Ne v tom skutečný. Ta dualita existuje, ale v tom iluzorním. A naše iluzorní je právě formováno tím, že my věříme v skutečnost těch konvencí. Těch. Jsou skutečné stále ty jména. Ty jména jsou skutečné, ale ty jména skutečné nejsou. A my poznáváme realitu na základě právě toho filtru jmén, kterým my prisuzujeme skutečnost. Proto my meditujeme tak, že poznáváme, že to, co se nám jeví, Není to, co skutečně je. A z toho pochází to odpojování. A to nejenom nám, ale i druhým je stejně tak. Právě proto můžeme mít... My jsme popleteni, druzí jsou popletení. právě proto můžeme mít tu rovnoměrnou lásku a soucit vůči sobě i vůči druhým. Jak jinak to můžeme dosáhnout? Hm? Pokud najdeme pravdu v sobě, jak, jak můžeme pochopit pravdu v druhých? Hm? No a z hlediska Mahajanů pravda v sobě je to, že my ulpí máme na těch konceptech jako na něčem, co skutečně existuje. Co je dáno, co tvoří realitu. Hm? Samozřejmě my jsme daleko od ideálu, ale tím, že praktikujeme cestu bodhisattva, my kontemplujeme na ten ideál a snažíme se vidět obsah naší zkušenosti z hlediska toho ideálu. To je dzoučen. Ne z hlediska skutečnosti rozdělování, ale z hlediska skutečnosti nerozdělování. Pokud nepochopíme skutečnost, skutečnosti nerozdělování, no pak my, ať se snažíme jakoliv, tak furt to rozdělování nám nepřinese naplnění. Protože stále budeme vidět ten subjekt, který rozděluje jako něco odlišného od toho objektu, který je rozdělován. Ten subjekt, který pozoruje od toho, co je pozorován. A jestliže to děláme, nenajdeme naplnění. Právě v tom rozdělování je třeba vidět tu prázdnotu. No to je těžký. Jak to vidí Lukáš? chcete se s námi, ako vo vás v rámci vaše osobné skúsenosti vstalo poznání prázdnoty a jak, když tomuto pochopení zánik zákalu. Alebo... Zánik zákalu, já taky mám zákaly, nemyslím si, že jsem nějaký buddha. <laughs> Bez zákalu bych asi tady těžko mohl žít. Ale ty zákaly tím, že postupem času a tím, že jsem poznal, jste dobré učitele a že jsem studoval, no tak ty zákaly jsem stále viděl z začátku jako něco strašně důležitého, něco zdrcujícího, něco, co mě úplně drtí, no? Trpěl jsem děma. No a pak postupem času, že jsem poznal ty, to pozadí, nějaký ty dobrý učitele a nějakou tu praxi a tak dále, no tak mě e, drtili míň. No a tím pádem jsem v sobě našel jistou rovnováhu a tím pádem jsem našel rovnováhu i v těch nerovnovážných situacích, v který my v každodenním životě musíme stále konfrontovat. Je to tak? No a proto účel buddhistické cesty je najít tu rovnováhu v sobě. A ta rovnováha v sobě, to je ta čistota. A když najdeš tu rovnováhu v sobě, no tak vidíš i ty nerovnováhy druhých, ne jako něco tak skutečného. A můžeš je tolerovat. Ale jestliže se upneš na tu rovnováhu, nerovnováhu v sobě, no tak se budeš upínat i na tu nerovnováhu v druhých. Je to tak? A že se upínáš na ty nalibosti, které máš v sobě, budeš se i upínat na ty nelibosti v druhých. A když se upínáš na těch tíče v sobě, budeš se upínat na těch tíče v druhých. To je logické. Proto yoga je praxe správného odpojování. To je stejný v józe, to je stejný v buddhismu. A to správné odpojování z hlediska cesty bodhisatvy je Pochopení skutečného stavu věcí, který je prázdnota, a to je jiný stav neexistuje. A z hlediska střední cesty, jiný stav není vůbec ani logický. Není logicky možný. Proto já se e, můžu e, přestože rozděluju, já se můžu odpojit od svýho rozdělování a tím pádem získávám i schopnost se odpojovat od rozdělování druhých. A přestože mají názor jiný jako já, je můžu stále mít rád a můžu s nimi být soucit a můžu cítit jejich utrpení. Je to tak? Když to nebudu mít, no tak... Jenom budu se snažit vidět ty, ty nedokonalosti v sobě i v druhých. No a tím pádem, jak získám rovnováhu? Nemám přístup k rovnováze. Protože jsem upnutý na sobě jako na něco skutečného a na druhých jako na něco skutečného. A na, na věcích, které já. A i ten druhý vnímají hm, ve svých zkušenosti též jako něco skutečného a něco neskutečného. A tak se budou zuby nechty hm, držet svých libostí a nelibostí a držet svých názorů, které jsou založeny na mý a nelibosti. A to vůbec ale nejsou názory, které jsou objektivní, ale to jsou čistě subjektivní názory. Tím, že přijímám svoji vlastní subjektivitu a nedokonalost, já přijímám tež subjektivitu a nedokonalost druhý. Jestli nepřímu svoji subjektivitu a nedokonalost v sobě, jak já budu moct přijímat subjektivitu a nedokonalost na druhých? Hm? No a tak se cvičíme. No a... Získáváme v rámci svých omezení získáváme větší ducha přítomnost, aby jsme se net, netolik stotožňovali no, se svými libostma, nelibostma, názorem a cíněním. No a tím získáváme právě ten. Eh, ten balancovaný, vyvážený počítek. Balancovaný, vyvážovaný, vyvážený myšlení. Balancovaný a vyvážený činění. No a tím víme, že jsme v souladu s darmou. A Skutečná darma je nerována i prázdnota. Je neuchopitelnost. No a ta neuchopitelnost, ta prázdnota, nemůžu si představovat jako něco, co existuje, ale musím si ji představovat jako výsledek správné praxe. Ta správná praxe, to je cesta. A tu správnou praxi, to bych měl cítit právě to ducha přítomnosti, která ve mně roste. To uvědoměním, který ve mně roste. A to uvědomění a ta ducha prítomnost mi dává schopnost žít v lepší A lepší vyrovnanosti všeho, všech, všeho co zažívám. No a tak se vyvažuji zbytečných eh, znečištění mysli. No a tím se Považuji tyto, ne, že bych je neměl, ale považuji toto znečištění mysli ne jako něco skutečného, ale jako moje subjektivní zážitky, které nejsou objektivní. Protože vím, že jsou subjektivní, nejsou objektivní, tak na nich tolik neupívám. Jestliže praktikuju cestu bodysvatově, já se nechci úplně zbavit všech zašpinění mysli. Já se chci učit z těch zašpiněních mysli, abych v rámci zašpinění mysli zůstal ve stavu jistý harmonie a odpojení. Protože jestliže budu žít mezi lidmi, vždycky budu ve stavu nějakého zašpinění a nějakých libostí, nelibostí a nějakých pomílených názorů. My bytosti jsme jimi tvoření. Ale to je všecko subjektivní a neskutečné. Mája. <laughs> tak jaký je rozdíl mezi eh, osobou bdělou, uvědomělou a neuvědomělou? Vdělá osoba ví, že to je mája. protože ví, že to je mája, tak má prostor svobody. Tím, že najde prostor svobody v sobě, nachází prostor svobody v jiných lidech. A tak se snažíme a učíme se prospívat sobě i prospívat druhým. No a tím žijeme v rámci svých možností, žijeme optimálně a všechny ty slabosti s pokorou přijímáme a učíme se z nich. No a tak čas plyne. No a máme radost s učení. Vidíme to stejně. Ještě nějaké otázky? Já no. No. jsem ja sa zcela tu, ducha přítomnost. to je také pekné slovo. A to tak vnímám, že přítomnost ducha. To znamená, že ducha je prítomný duch cítím, že se dá pomalu hmotně cítit. tak vtedy ten duch, tím, že žijí, a potom není to ani utupení, a je to tak přítomnost, a není tu hlavně to hlavně A to co Tak jak víme, že jsme ducha přítomní? Tím ducha přítomnost doslova znamená, v sanskritu nebo v páli, doslova znamená e, vlastně vzpomínání. A v češtině nebo ve slovenštině bychom to lépe přeložili jako upomínání. My se upomínáme v mysli na předmět naší pozornosti hm? a že se upomínáme ten předmět naší pozornosti, tak naše pozornost není rozptilována, čili vlastně víme, že se upomínáme tím, že naše pozornost je zaostřená. Přestože je zaostřená, my vnímáme všecko kolem nás. Hm? A ten duch tam Čili to, není, to je rozdíl mezi jednobodovostí mysli jo? a rozdíl mezi ducha přítomnosti. V jednobodovosti mysli ty se spojíš s tím objektem své pozornosti a splneš s ním. A to, co se děje kolem, to tě nezajímá. Ale ve ducha přítomnost je, přestože já, moje mysl neběhá a já se teďko mluvím, já se soustředím na to, co mluvím a proto to dává jistou souvislost a celek, který se dá poslouchat jo? a který dává smysl. No a teďko, když Přestože vidím, kdo tady sedí a vidím, kde sedí a vidím, v jaké místnosti jsem a vidím, v jakém okolí jsem, no tak já jsem si to vědom, ale mysl se nerozptiluje. A to je ducha přítomnost. Jsem plně zaostřen na to, co dělám, teď mluvím a myslím, abych mluvil, musím myslet. No, jsem plně vlastně plně uvědomněně spojen s tím, co dělám. A přestože se si vědom všeho, co se děje tady, tak moje mysl se nerozptyluje. A to je ducha přítomnost. A keď je tam len také, že to nekonání, len som taky, že dělí, taky prítomný a cítím tam to něco na pozadí, hej, takovou tu radost, ten pokoj, to ticho, a to by by byl tom potom, alebo to je nějaký stav. <laughs> no tak to je stav, to patří k tý... Nekonání, je. Nekonání, ne. Dá se to říct nekonání, ale v tom konání je stejně konání. Hm? Čili netřeba to uchopovat hm? a to neuchopování, ty situace právě dává to naplnění. Jestliže to chceš nějak definovat, no tak už jsi v nějakém protikladu. Jenže ten stav ducha přítomnosti tě nevede do protikladu. Proč? Protože jsi v celku. V celku, ale přesto nerozptiluj, nerozptiluj. to V tom to je. člověk. Normálně, když nemáš, pokud nemáš správnou duch přítomnost, nemůžeš mít nikdy správnou koncentraci. Protože když nemáš správnou koncentraci, to zažíváme stále, no tak ty se zaostříš na něco, já obzvláště, protože žiju tím, žiju hlavou a musím číst a uvažovat o konceptech. Teď, když já uvažuji o konceptech, Třeba čtu sánskry a musím se na to soustředit, na ty koncepty. Teď on tam někdo mluví vedle, tak mě to strašně štve. No a to je samozřejmě proto, že ulpívám na tom objektu své koncentrace a nechápu ho v rámci celku. Nemůžu to dělat, protože, protože jsem zaneprázdněn koncepty a koncepty mě oddělují od toho celku. Rozumíš mě, jo? No ale přesto jsem v situaci paradoxní, protože já musím já ty koncepty uchopit jasně, abych to mohl někomu vysvětlit, nebo abych mohl něco napsat nebo priložit. No a teďko mě všechno štve, protože se odděluji od toho celku. No a ta ducha přítomnost mě právě Právě upozorňuje na to, že pozor, pozor, hm, ty se odděluješ od toho celku. A co z toho vznikne? Z toho, vznikne, z toho vzniknou právě ty zakalené emoce. Hm, ta libost, ta nelibost. Já kdysi, když jsem byl emigrant, jo, tak jsem šel do západního Berlína a jsem, dě, pracoval jsem jako asistent v knihovně. A studenti, když se připravují na zkoušku, tak se museli koncentrovat. Teď tam byl jeden student, který se připravoval na zkoušky a vedle něho si někdo rozbaril s a dělal strašné různý zvyky a mlaskal a, to a jedl a ten, prostě už to nemohl vydržet, tak ho praštěl do ksichtu, No a to může jít prostě ta libost, ta nelibost do, do extrému. Proč? Protože se upneš na ten objekt své koncentrace. No a teďkon e, e, talentovaný bytosti jsou ty bytosti, které mají schopnost koncentrace. Ale pokud ta koncentrace nebude spojená s uvědoměním, no tak nikdy štěstí nedosáhnou. Právě většinou ty talentovaní lidi, spisovatele, umělci nejsou šťastní lidé. Že mají dobrou koncentraci, muzikanti a tak dále. Ale nemají to uvědomění, že všechno tohle se děje v celku. Tak i když jsem Mozart a mám neskutečný talent, pokud já nechápu ten celek, tak přesto, že mám takový talent, já v žádný štěstí v životě nedosáhne. Protože se stotožňuje s tím, co dělá. No, ale... Starý je Franz Kavka, já jsem literatura, jo? Marcel Proust taky podobně. Jo? Takový talent literární, jo? ale nešťastný, protože nemůže najít celek v tom, co dělá. Se stotožňuje s tím, co dělá a to ostatní ho štve. Ale aby to mohlo ten celok zažít, alebo víme jako celok, tak musel tu prázdnotu zažít, aspoň na chvilku musel bych tam ponořit. No samozřejmě. Musíme mít musím zkušenost vlastně, jinak to, to a, Tak ta prázdnota, jestliže studujeme buddhismus, to je ta střední cesta právě. Jedině ta prázdnota může vyjevit e, fakt nirvány. A ta prázdnota předpokládá to, že máme disciplínu, koncentraci a moudrost a společných vlastností všech objektů naší zkušenosti. Jo? Ale z hlediska Mahajány právě, my chceme studovat Mahajány, to je kontemplací na tý pravdě ty jediné skutečnosti, což je skutečnosti prázdnoty. Všechno tohle se děje právě a může se dít. Hm? E, ta nestálost a ta e, a to neuspokojení z nestálosti, to nejáství nestálosti, se může dít jedině na základě prázdnoty. A to, jestliže to chápne, tak ten, ten proces uvědomování, aspoň tak tvrdí Nagarjuna, tak tvrdí Asanga a tak dále, bude daleko rychlejší. No ale v podstatě my chceme stejnou věc, my chceme se odpojit od všech objektů naší zkušenosti. Tím získáme tu harmonii. Tak ještě nějaká otázka? Já, tak si mám otázku. Ale tak mi už já jsem ja som imala viac, až za každým jsem pošla to vysváření. Já takže... jsem ja, se teda zauberala trošku tím pojmem odpojení, když tam bylo zajímavé přepojenosti, například to je taký zároveň, uh, taký, jakože, parámena, a rozumím samozřejmě ten, naše, teda, k čomu to jsme, ale záleží že to odpojení. Je jako... no, odpojení je například, jsme v rodině, máme děti, hm? máme manžela. Hm? To neznamená, že odpojení, že my neprijmáme manžela, my neprijmáme děti, ale my v tom stavu hm? manželství, v tom stavu být eh, otec, my nacházíme odpojení. A pak ten stav mezi manželem a manželkou, dětmi a tak dále, může se stát harmonickým stavem. Jestliže budu ulpívat na tom a budu chtít svým vlastním subjektivním pochopením dominovat tento stav, no tak já budu vytvářet co? Zakalené pocity. A většina z nás vyrůstá právě v zakalených pocitech. Protože jsme jako děti, jsme obětí chtíče, obětí dominace. Hm? No a z toho Vznikají stopy, které nás doprovází celý život. Je to tak? Protože my známe lásku, ale neznáme lásku s odpojením. My známe soucit, ale neznáme soucit s ospojením. A proto my sami se stáváme obětí nerovnováhy a přenášíme nerovnováhu na druhé. To je budistická perspektiva, to je velice praktické. taký byl zámer celá ten vykladu. A my zároveňovali, že vlastně člověk má než trošku ten pocit, že právě to, že lidé se stávají za tej pozície, že jako kdyby byli odpojení, jako oddrumí. Tak... Ale odpojení to, právě z té... nejde, nejde právě odpojení, nejde, to je ten paradox, nejde tím, že si reknu, že jsem odpojen. To je právě ta. Tá neschopnost uvědomění. Já se nemůžu odpojit tím, že si řeknu, že stejně jako Dík Naga, kterého jsme citovali, že si řekne, že on nepřijímá pocity. Já se nemůžu dostat nad pocit tím, že nepřímám pocity. Já se můžu dostat nad pocit, nad karmu, nad myšlení jedině tím, že ho přijímu a snažím se ho pochopit. A já se ho můžu snažit pochopit jedině prostředky. A ten prostředek, to je právě ta koncentrace, to je právě ta duchopřítomnost, to je právě to správné úsilí, bez kterého já nikdy nezískám v sobě schopnost jasnosti. Právě proto, aspoň v Mahajánové, Meditace, základ meditace musí být ta jasnost. Proto já musím pochopit, že ty jména, které používám, ty koncepty, které používám, jestliže používám správně, no tak povedou k tomu odpojení na základě správné praxe. A pak můžu konfrontovat různé situace, a přestože mě vyvedou z rovnováhy, zůstávám v pochopení, jak se zpátky do té rovnováhy dostat. A proč jsem se z té rovnováhy odklonil. Je to tak? Já jsem, kdy v zimě jsem letěl do Ameriky, jo, a tam mě nějak udělali chybu, mě poslali lístek a udělali chybu, a tam bylo jako e, ta paní, co mě odpravovala, zavazadla a to vybavovala. Tak, myslela, že jsem nezaplatil za zavazadlo. Jo. Tak mě poslala, abych zaplatil za zavazadlo, tam byla velká fronta a já jsem se úplně, protože už, let, už jsem vlastně měl být u té brány, tak jsem začal šílet. Teď se nedostanou do Ameriky a já nevím do čeho. No a tak jsem začal prosit ty lidi, co tam byli ve frontě, prosím vás, puste mě tam k walkinku, mě to za za 15 minut mě to odlítá, jo? tak já musím vejít toho. No a začal jsem úplně šílet. No a nakonec přeci jenom mě tam někdo pustil k tomu okínku, tak jsem zaplatil a přitom to zavázadlo bylo zaplacené. Jo? Jenomže ona to nějak špatně načetla, ten computer nebo co. No tak jsem běžel, běžel k tomu zase, k tomu, k tý, jak se tam dávají zavazadla. jo? A zase jsem běžel jak blázen k tomu, aby se dostal do, včas, tom, jak, abych se dostal včas do letadla, jak jsem běžel jak blázen přes tu halu. <laughs> a pak jsem se dostal tam k té hale nakonec a začal jsem se sám sobě chytat, jak jsem blbý, jo? No, Ale... To se stává, člověk začne prostě na základě okolností nějakých, člověk začne blbnout, no ale v tom je právě ta správná praxe uvědomování, že si je to hned vědomé, že blbne. No a většina z nás právě blbne a nechce se sobě. <laughs> to no to jsou to jsou pak ty komplikace to jsou pak ty hluboké hm? hluboké konfliktní počitky hm? které pak nás třeba doprovází celý život je to tak člověk nenajde odstup od sám, sám od sebe a správná praxe je právě praxe, že člověk získá odstup sám od sebe. To neznamená, že nic nedělá, že nic necítí, že nic nevnímá. Naopak, že činí, vnímá, myslí, mluví, činí jinak. Jak jinak s trochou uvědomění. To ještě není žádný Buddha, ale je to uvědomění. A to uvědomění usnadňuje život. Nic jiného. Opravdu život neus... neusnadňuje, než to uvědomění. Protože jedno, když tam je, no tak všechno je jiné. Je to tak? Tak se snažíme a děláme chyby. No a, a to je lidský dělat chyby. Že? Tak ty chyby přijímáme. A přijímáme v sobě, tak je přijímáme v druhých. Hm. Vidíme to stejně. Tak uděláme malou přestávku. A zameditujeme si na půl hodiny. A pak tady kolega Roman mě odveze zase někam jinam. Je to tak? Tak jo, pak tak zbývá jen meditace a... Podání zásluh pro dobro všech bytostí a dnešní setkání skončíme. Hm? Co by k tomu měl ještě náš přítel Lukáš? Ještě něco dodat? Dobrý, takhle? Výborně, děkuji vám. <laughs> <laughs> Nevím, kdo jiný má k tomu co dodat. Už nejsou žádné. Tak se snažíme a naše snažení bude mít o to větší výsledky, jestliže budeme držet při sobě, že jo? A to je důležité. Ta sanga, to je důležité. věc. ještě byla malou otázku, tak možná ještě, ale. Jo, jo, dobrý. A že, jsem pročovala názor, že žijeme kolektivní a individuální Je to, co si o to myslíte? Jo, tak to je psychologicky, to je ono. To je, co nazývá Jung e, e, vlastní archetypy a společné archetypy. No? My máme vlastní a společné, společné archetypy. No? My, my žijeme v nich a to je naše... Podvědomí a to naše podvědomí nás vlastně tež formuje, stejně tak, jako naše vědomí. Trochu psychologie pro naše pochopení dáme vůbec neškodí. Tak máme individuální obrazy, máme společné obrazy, no a máme pak to vědomí, který to všechno dává do nějakého celku, hm? vědomně či nevědomně. No a to jsme my. Když poznáme sebe, no tak poznáme svět. Když poznáme svět, poznáme to, co je nad svět. To je buddhismus. Proto skutečný buddhismus nepřijímá slepou víru. My musíme správně poznat svět, aby jsme správně poznali to, co je nad svět. Vidíme to stejně? Správně poznat svět, je správně poznat, že ten svět, který my poznáváme, se nám zdá, ale není tak, jak se nám zdá. Aby jsme poznali, že se nám zdá a není tak, jak se nám zdá, musíme bezprostředně poznat právě tu prázdnotu. No a tak se snažíme. No a v tom nacházíme, v tom snažení nacházíme smysl. Akož ta prázdnota je společná pro všechny. No, tak nacházíme smysl ve všem. Je to tak? Chce se je nějaká jakoby instrukce, ako konkrétně meditovat v mahénovém pojetí na tu kontemplaci prázdnoty jakožto jediné pravdy v rámci veškeré bežné skutečnosti. No, no, tak my se určitá Dzogchen, nebo Zen, tak se snažíme ze začátku uvolnit a v tom stavu uvolnění my pak se koncentrujeme na tu prázdnou mysl a vidíme, jak ta prázdná mysl produkuje ty myšlenky no a my se s nimi neidentifikujeme. A tím pádem zůstáváme v tom stavu uvolnění. Jestliže se s těma myšlenkama identifikujeme, no tak to uvolnění jde pryč. Jestliže uvolnění jde pryč, no tak musíme se bránit. A normálně proto ten výcvik, co já jsem udělal, není špatný. My se bráníme tím, že prostě jdeme do ty Diány nebo jdeme do té hlubší koncentrace. Ty hlubší koncentrace se vlastně uzavřeme do sebe. A v tom uzavření do sebe, jestliže se odpočineme, tak zase jsme schopni tolerovat ty myšlenky jako něco, co s čím se nedá identifikovat. No a tak se ve stavu, to je Mahajánová meditace, ve stavu jasnosti a uvolnění, my přirozeným způsobem udržujeme koncentraci a uvědoměnost v rovnováze. To je zen, to je celuče. Tak začínáme tím, že se uvolníme. Jedině ve stavu uvolnění my můžeme se soustředit na ten stav prázdný mysli. Pokud se nemáme stav uvolnění, no tak my se na ten stav prázdné mysli nemůžeme soustředit. A jestliže se na ten stav prázdné mysli soustředíme, no tak jsme v té nedualistické meditaci. No a protože nejsme zkušení, tak nejde to, no když to nejde, no tak v tom je dobré zase jít do té hluboké koncentrace. A v té hluboké koncentrace se izoluješ vlastně od toho stavu chňapání pomyšlenká. A pak zase se vrátíš. No a tak meditujeme. No a co se týče mě, já to spojuju právě s těmi bramavihárami. Hm? Ty bráhmavé jsou obzvláště dobrý. Vždy nás napojují na to, že ve stavu rozlišování stále je nerozlišování. Ve stavu nerozlišování je také rozlišování. No A tím to uvolňování a ten stav prázdnoty se stává Čím dá tím jasnější, tak se snažíme a čas plyne, <laughs> vidíme to stejně.